«Ну, все ми знаємо, але з Шандарем...» «Настя, він у неї два рази щотижня нічно чує. Смерком приходить, до світа виходить. Він, бачте, нібито за Миколовими спільниками пошукає. Моєму чоловікові сам так казав, а як же?» «Жінки, господи!» Ява четверта. Анна, жінки і Настя. Під час тої розмови сцена звільна заповнюється парубками і дівчатами – вони стоять нубками, гуторять, сміються. Старші жінки й чоловіки одні проходять улицею, другі заходять у коршму або виходять із неї. Анна входить одягнуна на понедільному, оглядається боязно і наближується до сидячих жінок. «Слава Іссу Христу!» Перша жінка – «Холодно! Слава навіки!» Анна – «А не було тут?» – уриває і озирається. Друга жінка – «Ви за своїм чоловіком озираєтеся?» «Ні, не було його тут». Анна обертається до неї залякана. «За чоловіком? Ні, я не за чоловіком». Настя з ущіпливим докором. «А ми тут, власне, про нього згадували. Куму Анну, чуєте? Кажуть, що він дуже слабий». Анна непритомно. «Слабий? Я не чула. А що йому таке?» Настя так само. «Та вішати його мають». Анна, стрепинулася, а далі бачачи, що Настя кипить в неї, відповідає також ущіпливе. «Вішати? Га, та си, така слабкість, що я йому на неї не пораджу. Як завинив, то вихай покутує». Настя відвертається від неї плечима до першої жінки. «А знаєте, там один чоловік із Непитова сидів із ним у одній казні, а тепер вийшов. То розповідав мотому чоловікові. Переказував, каже, з вашого села задорожний. Просіть там мою жінку, аби мене хоч раз відвідала. Нехай мені який крейцар передасть, чисту сорочку принесе. Та нехай мені адвоката найме. Анна відходить на вулицю і щезає. Ява п'ята. Ті самі без Анни. Парубків і дівчат сходиться більше. Гомін. Перша жінка. Огидниця. Друга жінка. Погане зілля. Настя. «Без серця вона, і відразу все було видно, адже як його брали, то аби вам слово сказала, аби одну сльозу проронила, як чесній жінці годиться. Де там?» Перша жінка. «Цікава я, за ким вона тут шукала?» Настя. «За ним, за ним, за своїм шандарем». Перша жінка. «Ба, а він хіба тут є?» Настя. «Нині я виділа його в церкві. Видно, що є?» Друга жінка. «Та й мені здається, що я його бачила». Який йшов до віта? Настя. Вона, певно, ждала на нього в хаті, а не можучи діждатися, пішла за ним по селі шукати. Друга жінка. Ну, всього б вже було забагато. Хіба би весь стид загубила? Настя, а ви думаєте, що не загубила? А ну, побачите, вона тут іще з ними танцювати буде. Жінки. Тьфу, пеко, сина. Ява шоста. Ті самі музики, потім війт. Гомін серед молодежі. Музики йдуть, музики, ладьте місце для музик. Кілька парубків виносять підвищену лаву з коршомних сіней і ставлять з надвору під стіною. Ось так, тут буде добре. Музики – три селяни, один зі скрипкою, другий басом, третій – з решетом. Входять, кланяються на всі боки, відтак вилазять на лаву, де їм тим часом поставлені стільці. Вони сідають і потягують смиками по струментах, трібуючи їх. Гомін довкола, сміхи, жарти, сцена наповнюється. «Від» – виходить із коршми грізно. «А тут що?» – побачивши музику. «А ви що тут робите? Хто вам дозволив? Музики встають, знімають шапки, скрипник говорить. «Пане начальнику, нас закликали, ми люди зарібні. Не наше діло питати дозволу. Нас закликали, казали, що можна». «Від, хто вас закликав?» – скрипник. А парубки, а хто ж би? Он Андрух та Олекса та Степан. То впасти хає. Три парубки виходять наперед і кланяються війтові. Війт. А вам чого треба? Перший парубок кланяється. Та ми би просили, пане начальнику, щоб те дозволили трохи потанцювати. Нині пущіння то вже останній раз. Війт строго. А чий ти парубок. Та веселя Півперечного, Олекса, Війт. «А був ти нині в церкві?» – «Парубок та був, пане начальнику». – «Від». «А чув ти, що його мость наказували?» – «Парубок та чув, пане начальнику». – «Від». «А наказували вони вам на музику та на танці до коршми ходити».